זה כיף להיות בלחץ, באמת, לכולם. אני פשוט חושב על האנשים באותו גיל שלכם, מה הם עושים עכשיו, ומה אנחנו עושים עכשיו. זה מאוד משמח, כי אני יודע שאנשים שמקדישים את הזמן מעבר למשהו אחרים אפילו מקדישים, אנחנו גם עושים... ממלאים את השיר של בבוקר ובערב, כשאנחנו נפגשים גם בערב ומשרתים אותו. היה לי פשוט ברוח להגיד שאלוהים ממש לברך אתכם בעתיד, וממש שתהיו עם בסיס חזק, ועל בסיס הזה אתם תוכלו גם לבנות את העתיד. ואין משהו יותר חשוב בבניין עם והרבה אנשים, אנשים נופלים היום, ומשפחות נופלות, ובעולם הזה אפילו מאמינים, בגלל שאין להם בסיס טוב. הם באים לקהילה, הם מנסים לבנות את הבסיס, אבל עדיין כמו שהיה מדובר בפרשת השבוע, בגלל סדר עדיפויות שאולי הפוך, לא בונים את הבסיס כמו שצריך. חושבים על העתיד יותר מדי, ומנסים לבנות את הבניין כבר, בלי בסיס. אז זה מה שאנחנו עושים פה, שמים את הבסיס, <מח> אני בטוח שאני מברך את כל אחד בצורה שלו ובדרך שלו, הוא ייתן לכל אחד אה, מה שהוא צריך, מתי שהוא יקרח את זה, בזמנו, אנחנו צריכים לסמוך עליו, שהוא ידע את הזמנים. וזהו, מעניין שישועה אומר, כשהוא אומר, כמה פעמים הוא אומר אמן ואמן, אז זה מדובר על זה ש... המסר שהוא רוצה לתת זה מאוד חשוב, ומעניין שהיום פרשת השבוע היה מדובר על קורבן, והנושא שלי זה מה זה הקרבה. זה, אני חושב, תראי אם שם את זה בלבי, כי נראה לי זה חשוב פעמיים לשמוע משני בן אדם, nice. שני נשים, שני דוברים. כי נראה לי זה משהו שהוא רוצה להעביר לנו היום לבאר החיים, בגילה שלנו פה. למרות <אז> שאתם כולם יודעים מה זה הקרבה, בכל זאת רציתי לדבר על זה, והרבה פעמים אנחנו מדברים ויודעים על הרוחניות, על הקדשה, על קורבן, אבל איך אדם בשבילי... לעצמי, שמשהו שאני מקריב זה אמיתי, שמשהו שאני עושה בשביל אדון זה לא בא מהמוטיבציה אחרת, זה לא בא מהכוונה אחרת, אלא זה בא מאהבה ואיך גם לראות את ההבדל בין הקרבה שאני עושה ולפעמים סימולציה, כאילו שאני מנסה להראות שאני עושה אבל זה לא באמת כמו שעושים סימולציה בכדורגל, התוויה זה מינון? התוויה? לא? זה כמובן לא. סימולציה זה התוויה. התוויה זה משהו שבואו נגיד אני מנסה להראות. אבל אני מרמם את עצמי גם אחרים, אבל זה לא אמיתי. כאילו, נושא לראות שאני משרת. -נפון. -כן. מה נכון? -לדמות משהו. -ללמות משהו שלא נכון. או עוד מילה, זה... -מה בעיה אומרים משה חורמס, כאילו זה הרוחניות שקר. כמו שבן הוא מנסה לחיות רוחני, אבל זה לא אמיתי, ואנחנו עושים לראות מה הקרבה אמיתית, okay? כמה דוגמאות. חמישה דברים, אנחנו נדבר עליהם, חמישה דברים שמדברים על הקרבה אמיתית. אנחנו לא נפתח, אבל אתם זוכרים בסיפור של מלך שאול, ש... אלוהים אמר לו שהוא יצא נגד עם אחד להרוג את כולם והוא לא עשה והוא לקח מצום שמה והביא לאדום הקרבה ממש גדולה כאילו זה היה נראה וואו כאילו בן אדם כל כך אוהב את האדום אבל מה כתוב שמה אלוהים מוכיח דרך דבר והוא אומר לו ש בשבילי הקשבה לדבר אדוני או לאדון זה יותר טוב מהקרבה, במילים שאני אומר. הקשבה, יותר טוב מהקרבה. וכאילו אתה יכול לחשוב איך, כאילו הקרבה זה הכי טוב שיכול להיות בחיים. אבל מה קרה בסיפור? הוא הקריב לפי רצון שלו ולפי נוחות שלו. לפי נוחות שלו, איך שהיה נוח לו. היה, זה לא היה שמהלב שלו הביא את כל הקורבן הזה ו, והוא ממש אהב את הדור, והנה עדות, תיקח. ואלוהים מוכיח, לו, והוא אומר לו שאני לא צריך את זה. כאן פותחת את המקום? זה בשמואל? אני רוצה לקבל אותו. בודקס כן? כן. יכול לקרוא בקשה? "מלום על לחפץ לאלה״ב ולמרות מזרחים, כשמוע בכל הידיים, הנה שמוע נוזרק טוב, להקשיב מפלג בנים". זה הפסוק. הוא עשה מה שהיה נוח לו, זה היה נוח לו, הוא לא אכפת לעצום הזה, לא אכפת הזאת, הוא לא צריך את זה בכלל. ולמר שזה נראה הרבה, ולמר שזה נראה רוחני, ולמר שזה נראה וואי, הוא הקריף כל כך הרבה, לא היה אכפת לו לעצום הזה בכלל. מה שלא היה אכפת לו, זה משהו שהוא יכול להרוויח מזה. וחברים, יש הרבה אנשים, השם, השנה, ש... אבל אנחנו צריכים... לשמור על עצמנו גם, ולבדוק את עצמנו, שאנחנו לא נמצא את עצמנו במקום שאתה פשוט מקריא ומקריא ומכפיף, ובלב זה לא אכפת לא לך בכלל את השירות הזה. לא אכפת לך את ההקמה הזאת. ובן מצד שלא לא רואה מה קורה בלב שלך, יכול לחשוב כמו אצל שאול, וואי, הוא הביא כל כך הרבה צאן, אבל כמו שאמרנו, כן? סימולציה או מילה שאמרת, על זה, זה, באתי. זה, באתי. זה לא אמיתי, זה לא הקרבה אמיתית. וחברים, אם אנחנו משרתים גם לפי נוחות, יש נוח לנו, טוב, עכשיו יש הרבה כוח, נוח לי לעשות הרבה, אני גם במצב רוח טוב, כי יש לי שבוע רגילה, שבוע הבא. אומרים זה רק בצבא, אומרים שזה לא שזה אלייך. גם אומרים בחופש, לא? חיים מזרחים. <מח> מזרחים. או לא יודע מה אתה חושב, אני ככה באמת, היה לי מצבים שמצאתי את עצמי במקום שאני בא עם כל כך הרבה אדרנלין לשרת, כי אני יודע שבשבועות הקרובים יהיה לי ממש טוב, יהיה לי ממש כאילו סבבה ולא יודע, איזשהו אירוע או נוסע לאנשהו, ותפסתי את עצמי במחשבה הזאת ואמרתי, זה לא נכון, מה אני עושה? זה לא שזה לא יכול לקרוא לנו, זה כן קורה. וזה לא רע. דבר רע שמה אתה עושה עם זה? מוטיבציה לא נכון. מוטיבציה לא נכון. כן. מוטיבציה כלומר, משהו שמניה רוצה לעשות את זה. אז הוא עשה את זה לפי נוחות. נקודה ראשונה שאמרנו, הקרבה זה אף פעם לא לפי נוחות שלך, אלא לפי רצון ודבר אדוני. לפעמים זה מתאים לנוחות שלך, וזאת לא אומרת שזה לא נכון. כלומר, אתה בא עם כל הלב, נוח לך לשרת, זאת לא אומרת שזה נכון. אבל להפך זה לא עובד. כלומר, אם אדוני, אדוני, לא מצפה ממך מה שאתה עושה, ואתה עושה את זה בשביל מה שאתה רוצה לקבל, אולי, איזה, מה זה דבר שני, מילה הקרבה, זו גם מילה קרב, קרב שקורה במלחמה, ומה זאת אומרת? במלחמה או בקרב תמיד מאבדים, מאבדים חיים, מאבדים דברים, מאבדים חצי חיים, רגל אולי, אז צריך להבין שהקרבה זה לא קל, הקרבה זה תמיד קרב. ואתה, אם באמת אתה בודק את עצמך, האם הקרבה שלי אמיתית, אתה צריך לשאול את עצמך, האם אתה מוכן לאבד דברים בחיים. לאבד את הזמן שלך, שהיית חושב להשתמש בזה, או לבזבז את הזמן שלך, לבזבז זה טראנסים, נכון? על משהו אחר, אז אנחנו רואים שקרב זה לאבד, זאת אומרת, תהיה מוכן אפילו לאבד כוח לפעמים, יש כוח, תישאר. אבל אנחנו נראה הלאה שאתה לא יכול להישאר באותו מצב שאין לך כוח תמיד, אנחנו נראה עוד סימן. אבל זה דבר שאני אמרתי, כן? להיות מוכן לאבד את שלישי. הקרבה, יש גם מילה קרב, משהו בפנים, נכון? ו... משהו נחשב, כאילו הקרבה פיזית שאתה עושה, הקרבה שכולם רואים, היא נחשבת רק אם זה באותו גודל של הקרבה בפנים. כלומר, אלוהים לא סתם נתן את המילה בעברית, בעברית הקרבה, כי הוא רצה לשים גם משמעות של קרב, כדי להסביר לנו שקודם כל צריך לבדוק את עצמנו מבפנים, האם יש הקרבה מבפנים? האם אתה שונא מה שאתה עושה בשירות? אתה פשוט עושה זה בכוח, אבל אתה יכול לשים את החיוך, ואף אחד לא יודע. אבל אלוהים כתוב, הוא מסתכל על פנימה. מה קורה איתנו פנימה, מה קורה איתנו בקרב שלנו, <אז> אוקיי? אז זה נקודה שלישית. נקודה ראשונה אמרנו לא לפי התנחות שלנו, שלישית זה <אז> שני, לאבד, שלישית זה קרב. <אז> דבר רביעי, אנחנו יודעים שבלי הקרבה אין אש, בלי קורבן אין אש, נכון? <אז> סליחה, לא בלי הקרבה, בלי קורבן אין אש על המזבח. וכמובן כתוצאה אין ריח נאיג, נכון? <אח> איך עוד מילה? ריח <אח> ניחוח. <נהיה? אח> ריח ניחוח, נכון, תדע. ריח ניחוח. עכשיו, בואו נחשוב ביחד. אש, זה סימן של מה? בואו נגיד, הבאתי את הקורבן, שמתי על המזבח, <אח> והגיעה <אח> אש. ש... שמי מקבל את זה? שקורבן מקבל, נכון? שאלוהים יקבל את זה, וכתוצאה כמובן, טבעי, יוצא ריח ניחוח. אז ריח ניחוח הוא בעצם מעידה, על זה משהו קרה. כלומר, אלוהים קיבל את זה. שמתם לב שעושים על האש? בשכונה שלכם? מתי אתם מרגישים שהנה, יש לנו אש? מתי אתם יודעים שפתאום באיזשהו בית יש מסיבה? עד ש... הגיע אתה באולם, לא יודע שהם הביאו בשר ואור ופתאום... איך? נכון ש... או שאולי ראית את זה, שהם נמצאים לזה מהאוטו, זה כן. אבל אם לא... פתאום אתה רואה שהם משכנים בא איזה שהוא ריח, ממש נעים, ואתה יודע שיש להם בשר, יש להם אוכל. אז על מה ריח מדובר ביחד? סימן. זה סימן, זה כמו עידוד על זה שקנינו בשר. השתמשנו בזה, יש להם אוכל שמה, יש להם מסיבה, זה מידע. הריח נותן מידע. וזה מעניין חברים, שגם ההקרבה שלך, אם זה אמיתית ושמת את עצמך על המזבח, לא מספיק. כי אם אולי שמת ביל"י, לא מקבל, הוא לא שולח אש. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאתה נשאר על המזבח, ומה קורה עם הבשר שנשאר על המזבח בלי זה שאש נופל? הוא מתקלקל. הריח ריח יוצא, אבל הריח לא נעים, נכון? ו... שמתם לב שלפעמים אתה נכנס למצב שפשוט ממך בא הריח לא נעים? כאילו, לא המבוצה שלך, כן? לפעמים גם זה, עשית חשבון. אבל לפעמים אתה מרגיש שלא יודע, אמרת מילה לבחור הזה לא נעים, מישהו התעצבן אותך והתפוצצת, ולא יודע, אמרת כל מיני דברים שאתה מצטער עכשיו על זה, ומהפה שלך הגיע ריח לא נעים בכלל. אז מה קורה? נראה לי אתה מרגיש שהשירוש שלך, איך שאתה מביא את זה לאלוהים, הוא לא מקובל. אלוהים איך שהוא לא לוקח את זה. משהו לא תקין. אתה כאילו בקהילה, כלומר, בשר על המזבח, אבל הריח לא נושא לאלוהים. הריח הזה ממך בא של בשר מקולקל. יכול להיות שיש דברים שהם מקולקלים, ואלוהים לא יכול לקבל את זה עד שאתה מפריט את הדברים האלה. הוא ייתן את זה לו. לא. וריח זה דבר רביעי, מראה ואומר על זה ש... ריח נכון, כן? שאתה מקריב בצורה נכונה, אלוהים מקבל. כלומר, בן אדם שיש לו הקרבה אמיתית, אה, הוא... תמיד יש לו עדויות, אני לא אומר עדויות שאתה בא ותמיד מספר לקהילה, כן? בפנים אתה מרגיש שיוצא עדות שלא רק נשאר בקהילה, אבל אחרים כמו שכנים על האש מתחילים לשמוע את זה, מתחילים להרגיש את זה. זה נוגע באנשים אחרים. אז הקרבה אמיתית תמיד, זה, זה נקודה רבית, כן? הקרבה אמיתית תמיד נוגעת באנשים אחרים. זה אף פעם לא נשאר ככה רק אצלך או בתוך הקהילה. זה נוגע באנשים אחרים. יש להם מידה שוואלה, בן אדם באמת הקריב, הקריב הרבה בשר. יותר בשר, יותר ריח. כי למה? לוקח יותר זמן להכין, זאת אומרת, זה לוקח, זה נותן אה, לריח להישאר יותר זמן. בוא נגיד, אם עושים על האש רק עם עוף אחד, עשינו את זה, סגרנו, נכון? טוב, ראינו את הריח לשעה אולי, אבל אתה רואה שהריח שם לכמה שעות. מה זאת אומרת? נראה לי יש הרבה בשר, זה עדיין על האש. אז עורק של העדות שלך זה גם מראה כמה הקרבת, כמה אתה מקריא. דבר חמישי זה ארבע נקודות, בעצם אמרתי חמישה, יש שישה נקודות. נקודה חמישית, בואו נפתח את יוחנן, י"ב, אנחנו לא נראה את זה פה, יוחנן י"ב, נקרא סיפור אחד, ונקודה חמישית ושלישית זה נקודות הכי חזקות, ומאוד חשוב לראות את זה, אני אקרא מ-1 עד 6. בששת ימים לפני חג הפסל בא ישוע לבית הנין, מיקום אלעזר אשר העיר אותו מעם הפליטים, וירסו לו שם משתה בארץ ומארטה משרתת, ולאזר היה אחד מן המסוגים איתו. ותיקח מרים מרקחת נר זך ויקח מאות ליטרה אחד משקלה ו... ותמשך בה את רגלי ישוע ותנגף את רגליו בסערותיה והבית נמלא ריח המרקחת, ויאמר אחד מתלמידיו, הוא יהודה בן שמעון, איש קריות, הטיף למסרון. מדוע לא נמכרה המרקחת בשלוש מאות דינר וניתן לעניים? דיבר את זאת מחמלתו על העני כי אם גנב היה וכיס הכסף איתו ועשה כל אשר ישימו בו. אמן. אז אנחנו רואים סיפור פה שכולם יושבים ופתאום מרים עוד פעם, כאילו, נראה רוחנית, כאילו, מה, מה, מה את עושה? את <אז> רוצה להראות שאת יותר רוחנית ממישהו אחר? כאילו, כמובן, יש מקשבות כאלה. יהודה חשב ככה, ואנחנו עכשיו רואים שני אנשים, אחד סימולציה של רוחניות, ושני אמיתית. עכשיו, מה קורה? היא לקה את הנלט, כן? מרקחת נפט זף, <מח> ומוציא את זה, ואנחנו רואים שהיא משרתת את ישוע, ועוד פעם אנחנו רואים את הריח נעים, נכון? אני בדקתי, אני לא יודע כמה זה נכון או לא, שבזמנו הדינאר 1, זה היה משווה אותו של ימים שלנו כמו 4 דולר. אז זאת אומרת 300 עיניים זה 1200 דולר זה היה עולה. אז בערך זה היה 4000 שקל. זה בוא נגיד משכורת מינימלית. לא יכול להיות, לא יודע, משהו קראתי. שכר יומי, תראה, הוא פה אומר שאפשר להכיל אם זה אני, נכון? לא בן אדם אחד. אז שכר ימי, בואו ניקח היום, של 200-300 שקל, כן? אפשר להכיל, לא יודע, כמה אנשים, עשרה אנשים אולי? לא. לקנות לכל אחד פלאפלס, זה תלוי לאן את לוקחת אותו, לבסעדה. אה, דינאל אחד? כן, דינאל אחד שכר ימי. אה, יפה, נו, אז... בסדר, טוב, בקושר זה הרבה חבר'ה, נכון? יש כולנו. יש חינם. אנחנו הכל מוקלט, בסדר, אנחנו... תראו, זה יקר. בחוק הזה זה יקר, אפשר לעשות עם זה משהו. אבל על מה זה מדובר? אפשר לקשור על הרבה דברים, הרבה מילים, אבל בשבילי, היא לא חסכה. היא לא חסכה. אז מה זאת אומרת? זאת אומרת שהקרבה אמיתית אף פעם לא חוסכת, לא סופרת, לא אומרת שאלוהים אני נתתי לך ככה, זה כמות וכמה אני קיבלתי, אף פעם. אז אנחנו רואים שהיא חוסכת ואפילו איך, עם מה היא משלמת? עם השיאה שלה. מה הכי יקר לנשים? הרבה דברים, נכון, אבל השיער זה... <מח> זה יופי, זה ממש, והיא עושה את זה מסיער. עם השיער. כאילו, היא לא חוספת, היא לא אומרת, טוב, הנה, השפכתי כבר מספיק, זה 300 דינאר, זה, כן, זה, לא יודע, חודש או שנה משכורת, לא משנה, אבל השיער שלי, כאילו, עד כאן, כן, אלוהים, עד כאן. אבל היא עד הסוף. עכשיו, הכנראה היותי לא אומרת, עד כאן, אלוהים. אני לא מדבר על פנטיזם כמו שעטור דיבר, כן? כי פנטיזם זה מההתחלה, זה לא בשביל לאדום בן אדם מסוים. הנקודה שהוא הגיע לפנטיזם, הוא אומר כבר שההתחלה שלו לא הייתה נכונה. הוא עשה את זה אולי עם כוונות אחרות, לא ניכנס עכשיו לזה, אבל מישהו יכול גם לחשוב שזה פנטיזם שעברה מביא את בנו. חידון, נכון? כן, כקובענו. הוא היה מוכן לעשות את זה. מדרש אומר ששרה אשתו חשבה ככה. היא שהוא השתגע. אברהם הזה. שומע יותר מדי קול אלוהים. הקריב את הבן של אלוהים אותנו, איך זה אז איך לא להגיע לפנטיזם ובאמת ללכת עד הסוף עם הקרבה שזה באמת אמיתית? פה זה סוד. תגידו, האם היא הייתה יכולה, אם המרקחת נרד הזה יפה, לעשות את זה בלי נוזל? נוזל? האם היא יכולה לעשות את זה בלי מה שנמצא בפנים? בלי נוזל לא. זה היה פשוט יופי, אבל אין מה שיוצא מזה. מה זאת אומרת? זאת אומרת שכדי לא לפסוך ותמיד לשמוע את קול אדוני ולעשות את הדברים לא בצורת פנטיזם אבל באמת בשביל האדום אתה תמיד צריך להיות מלא ואם אתה לא מלא אם אתה יום יום לא ממלא אותך אתה תיכנס לדברים של פנטיזם למה? כי אתה צריך להקליב אבל אין לך מה להקליב ואתה מתחיל להשתגע ולעשות כל מיני דברים שלא נראה בסדר. בן אדם מתחיל כאילו לשרת וזה, אבל רואים שלא בא ממנו שום דבר, כי אין לו משהו מבפנים לתת. אז מאיפה הוא מביא את זה? מכל מיני דברים. ותמיד תהיה סטייה עם זה. עכשיו, אהודן, זה ההבדל. בן אדם שאף פעם לא מוכן להקריב, הוא רואה שמישהו מקריב. איך הוא יכול להראות את עצמו שהוא גם באותה רמה של רוחניות או יותר אפילו? זה להגיד משהו חכם ורוחני, אבל רק להגיד ולא לעשות. כלומר, אם הוא רואה שהיא עושה את זה, ואמר בקשר, mm. בטוח אנשים חשבו, קשור... מילי, מה את עושה? כאילו, <מת> <מת> יותר, יותר חכמה, יותר רוחנית, <מת> את <מת> חושבת <מת> לעצמך. <מת> <מת> והנה יהודה הוא לא הפסיק את עצמו ואמר, היה אפשר לעשום את הסמים, היה אפשר להאכיל את העניים ולעזור להם ולשרת, יש כל כך הרבה אנשים, וואי, ובטח הוא חשב שכולם הולכים לעשות, וואי, יהודה הוא צודק, הוא יותר אופני, זה בן אדם, הוא לא חושב על בן אדם אחד, רק על ישוע, הוא חושב רחב, יש לו עתיד, הוא חושב על הרבה אנשים קדימה, זה נראה ככה. בסימולציה, זה לא היה אמיתי. זה רק היה בשביל להראות שאני גם באותה רמה, אני גם לא פחות רוחני. והרבה פעמים, אם אתה מוצא את עצמך באותו מצב, תשאל את עצמך שאלה, האם מה שאמרת, היית עושה את זה. האם כן, זה אמיתי. אם לא, זה אף פעם לא אמיתי. תשאל את עצמך את השאלה, וואלה חבר'ה, לא, בוא נעשה ככה. אבל תשאל את עצמך, היית הולך קדימה ולעשות את זה. יהודה. יהודה? הוא היה מוכן באמת להקים בשביל האנים? לא. הוא היה גנב, כתוב. הוא רצה את הכסף. חבל. בשבילו היה. אז לא חוסך את זה. ודבר אחרון. שלושה דוגמאות, אנחנו לא נקרא, פשוט אני אביא. שלושה דוגמאות על האנשים שלא חסכו ונתנו, זה עדיין נקודה חמישית. שמזה אנחנו רואים את הפרי והשכר שאלוהים נותן, ובזה אנחנו נראה נקודה אחרונה של הקורונה. עכשיו, שלושה סיפורים. אתם זוכרים את הבחור שחילק ונתן שני לחם וחמישה כן? דגים? כן. הוא בעצם נתן הכל מה שהוא היה לו. לא חשף, זה גם דוגמה לחשוף. אוקיי? זה, זה דוגמה אחת. דוגמה שמית זה אברהם, הוא לא חסך את מי? <אח> לא. וישוע, יש פסוק שאנחנו <אח> לא נקרא, בעקבות החדשה, שהוא לא חסך את, <אח> את עצמו <אח> או את החיים שלו. <אח> <אח> אז מה היה פרי וזכר לכל אחד שדומה? דבר אחד שכל אחד קיבל את זה בעצם. מה היה? תקשיבו למה בחור קודם כל, זה יותר קל. הכפלה. הכפלה. כן? הוא נתן כמה דברים, אלוהים נתן הכפלה. אברהם נתן את בן אחד, אלוהים נתן את עם ישראל. ישוע נתן את חייו, אלוהים החזיר לו את חיים שלו עם הרבה אנשים עם ישועה מאמינים שהולכים לשמיים. עכשיו, למה אני מתכוון? אני מתכוון שבזה אנחנו רואים נקודה שישית, וזה מאוד חשוב לזכור חבר'ה, שהקרבה אמיתית תמיד באה בסוף כשכר עם הכפלה. כלומר, אין דבר כזה, אם באמת הקרבת, נגמר לך, נגמרה לך כוח. או נגמר לך כוח. אין דבר כזה שמאמין בא למצב שאומר, וואי די, אין לי כוח, נגמר, זה סוף, אני עוזב, אני עוזב את הקהילה, אני עוזב את השירות. כל הזה מראה שהוא לא באמת הקריב, כי לפי דוגמאות האלו, אנשים שנתנו הכי יקר שלהם, אתה לא נתת את פניך, הבחור בשבילו זה היה הכי יקר, זה נמר שלו, הוא נתן את כל האוכל שהיה לו. מה פתאום שהוא צריך לתת את כל האוכל? הוא נותן כל האוכל. אישור נתן את חייו. הוא היה בשמיים, הפך להיות, דיברנו על זה, כן, בן אדם לנצח. זה כמו שאנחנו פתאום מתחילים להיות איזה שהוא לא יודע, חייב, עם השקל של בן אדם, אבל לנצח, בשביל לעזור לחיות האלו, אוקיי, זה כן עכבה. כל אחד קיבל הכפלה. אין דבר כזה, שאם הגרפת אמיתית, נגמר, אין לי כוח. נראה לי... באמת לא עשית את זה. אז הכפלה של מה אני אקבל? אתה תקבל הכפלה של כוח, הכפלה של שמחה, הכפלה של אה, רמת אמונה. אתה לא תיתקע במקום. לא ת... כמובן, יש לנו מצבים שאנחנו עייפים, גם אני, כמובן. אבל כתוצאה לא יכול להיות שפתאום עזבת קהילה כי אין לך כוח. וואי, אתה יכול להגיד... בן אדם הזה הקריף כל כך הרבה ועשה פה ושם, אז מה קרה? כנראה לא אמיתי. אם נגמר לו כוח, מה, אלוהים לא נאמן? להכפיל לו את הכוח כמו שהוא הכפיל את הלחם? כמו שהוא את ה... יצחק? דרך זה שהוא נתן כל העם לאברהם? אז זה מאוד חשוב לזכור, חבר'ה. תזכרו, תבדקו תמיד. ש... תבדוק, תבדוק. אל תבדוק את זה, לא יודע, בסוף, שאתה כבר... כמעט הוא אוסף את האמונה בכלל ואין לך כוח והכל עליך כאילו כל שבוע תמדוק, פתאום אתה רואה שאין לך כוח. תקשיב תראו מה קורה, תעצור את זה בזמן. שזה לא יתפוצץ ולא יגרום נזק. צריך לבנים שאני לא מלך אותם. כל השלושה נקודות האלה. שהוא יעזור לנו באמת אה, להפריד את הדברים שמפריעים, שיהיו לי את הקורבן שלהם. שהוא יעשה את העבודת ערכינו, הוא יברך אותך. זה במאה אחוז, כי אנחנו רואים כל הדוגמאות האלו. הוא יכפיל גם אהבה אם אין לך, למישהו אחר. לסלוח לך כוח, אם אתה משרת באמת, הוא ייתן לך כוח. תמיד יש הקפלה בכל דבר. ושאנחנו פשוט נצליח השבוע בשם משעון, אמן.